besteburu hontan gure esku dago egi mugimenduak, ehun da hirurogeita hamabostmilaak pertsona bildu ditu erabaikitze eskubidaren alde. Donostia eta gazteiz lotu ditu gizakate bat osatuz eta tartean Bilbotik pasatuz. Adin, sinesmen eta ideologiz desberdinetako euskaldunak elkartzea lortu du mugimendu zabarronnek. Gaur gai hau lontzeko asmoarekin du nintzen zuen gana, Baan, Euskal Tebebistan dizakatearen irudiak ikusten ari nintzela, euntalaro gaita ama iru kilometroaren irudiak agertu dira. Etsabahi, hilina, egiko irudiak hain zuzen ere. Araban izan ahen, sakana, dizaha eta Iruñatik joandako jendek osatutako kilometro gohia. Erabakitze esk eskubidea eta aske izateko eskubidea aldajikatuz. Muntai polizialak solatuz Euskar Gazteria bakean usteko jukatuz eta batez ere gara gauetan <tutu> aritiren sortzi familiak sustengatuz. Bai, injustizia pairatzen duten sortzi familia nazak, beren seme edo alabak, beren anai edo niungo jogari gabe eta niungo falti gabe, beren gaztaroa, zelula egtsi eta ilun batean pasatzera kondenatu dituzte. Jadanik badakizue altsasuko iru sortzi gazteaz nintzuen aizela. Montaia polizial bati esker, goizaldeko ordu txikietan, ostatu batean sortutako gojoka, gojoto delitutzat pasa baitute. Ez du ezertarako balio izan, Guardia Zibilaren behtsio gezuhtia gerian ustentzuen, jabaketabata orkesteak eta iketan, Ez da ere zigortutako gazte batzuk taberna hortan etzide laurdu horretan ufugatzeak, Espainiako prentsak, augez, kondenatuak zituen eta Espainiak estatuak ere bai. Hamairu urtetako prisondegi zigura gaueko borroka batentzako. Euskalduna izatearen ondorioa, gazte euskalduna izatearen ondorioa.